Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fala mudilla wa may fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alayhi wa ala alihi tasliman mazida. Waqala Rabbuna ta'ala fi kitabihi al-Karim Ya ayyuhal ladin amanu attaqun Allah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi ukhalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan wa nisa'a Wa attaqun Allah bihi wa arham Inna kana alaikum raqiba Ya ayyuhal amanu attaqu Wa quulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yang menceritakan dosa-dosa kamu, dan yang menegur Allah dan Rasul-Nya, akan mendapat kemenangan yang besar. Tetapi setelah itu, sesungguhnya Allah telah mengambil alih kitab-Nya, dan kebaikan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan perkara-perkara yang mencederakan. Sesungguhnya setiap perkara yang Allah Subhanahu wa Taala dengan nikmat dan taufik dari Allah kepada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 An nah, setelah beliau menjelaskan tentang uh, definisi al-nasakh, eh, Dibikin pula dalil-dalil uh, yang tidak boleh dinasakh, tidak boleh dihapus. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, syurutun naskhi, syarat-syarat nasakh, syarat-syarat penghapusan, dalil. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yushteratu lin naskhi, fima yumkinu naskuhu syurutun minha kata beliau dipersyaratkan terjadinya nasakh atau penghapusan hukum ya, fima yumkinu naskuhu, naskuhu pada dalil atau perkara atau dalil yang kemungkinan bisa untuk dinasakh, bisa dihapus hukumnya dipersyaratkan syurutun beberapa syarat minha di antaranya kata beliau awalan Ta'adhara al-jam'u baina ad-dalilain. Nah. Tidak memungkinkan untuk dijama' antara kedua dalil yang ada. Nah, ta'adharul jam'u ini eh atau ta'adharul jam'i tidak memungkinkan untuk menjamak di antara dua dalil yang ada. Nah, berarti kalau sudah tidak memungkinkan antara umpannya kita dapatkan dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang setelah kita lihat ya, tidak bisa dikompromikan ya dijamakkan maksudnya dikompromikan antara kedua dalil tidak bisa dikompromikan berarti ada nasakh berpindah kepada annas yang penghapusan berarti salah satu di antara dalil itu harus apa harus dihapus tapi kalau seandainya ya memungkinkan untuk dijama untuk dikompromikan berarti ya tidak dinasah ya. maka dikompromikan karena para ulama menyebutkan ee uh, menjamak di antara dua dalil yang terlihat seakan-akan kontradiksi ya itu jauh lebih baik dibandingkan untuk menghapus salah satu di antara dua dalil tersebut nah contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat asy-syura ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka Latahdi ila siratim mustaqim Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad Benar-benar, sungguh pasti Memberikan hidayah kepada jalan yang lurus Nah Ayat berikutnya Ayat yang kedua, surat Al-Qasas, ayat 56 Allah berfirman Innaka latahdi man ahbabta Walakinna allaha Yahdi may yasha Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad Latahdi man ahbabta Engkau tidak mampu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi mayyasyak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Nah, cuba perhatikan. Surat Ash-Shur ayat 52 dan uh, Surat Al-Qasas ayat 56. Dalam Surat Ash-Shur ayat 52, Allah tetapkan Nabi bisa memberikan hidayah. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah menyebutkan Nabi tidak bisa memberikan hidayah Nah Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan ayat-ayat seperti ini ya, Kata para ulama Jika memungkinkan untuk dijamak maka dijamak Ternyata ayat ini sangat sangat memungkinkan Atau para ulama menyebutkan Memungkinkan untuk dijamak diantara keduanya Bagaimana caranya kata, kata mereka Hidayah itu terbagi menjadi dua Ya Hidayah terbagi menjadi dua Hidayah yang pertama disebut dengan istilah Hidayah itu taufiq wal ilham Hidayah memberikan taufiq Ini murni hanya milik Allah Selain Allah tidak mampu memberikan hidayah taufik ini Nah Hidayah yang kedua Disebut dengan istilah hidayah itu Al irsyad wal bayan Hidayah untuk irsyad menunjuki Dan menjelaskan nah, Hidayah seperti ini ya Boleh atau ditetapkan Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala juga Nah Ah kalau begitu hidayah yang pertama, ya hidayah yang pertama hidayah itu taufik wal ilham itu ya berlaku pada surat Al qasas ayat 56. Ini yani Allah Subhanahu Wa Taala menafikan Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah. Maksudnya apa? Hidayah yang pertama ini, yaitu hidayah itu taufik wal ilham. Hidayah memberikan taufik. Ini uh, sabab nuzulnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya datang kepada pamannya uh, Abu Talib, ya. Di akhir-akhir kehidupan Abu Talib, Nabi SAW sallallahu, sallallahu datang kepada pamannya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Ya. ya tapi waktu itu uh, di samping Abu Talib ada juga Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah. Ibnu Abi Umayyah radhiyallahu anhu waktu itu belum masuk Islam. Nah, mereka mengatakan ketika Nabi mengatakan ee uh, ya ammi ya, ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata dua teman Abu Talib, ya, waktu itu mereka mengatakan, Atar gubu amil Abdul Mutalib. Apakah engkau sudah benci dengan agama Abdul Mutalib? Nah, akhirnya di, Abu Talib tidak jadi mengucapkan la ilahilillah. Yang pada akhirnya ya, Abu Talib meninggal dunia di atas agamanya. Ya, belum sempat mengucapkan, La ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi S.A.W. Ya, bersabda, Demi Allah, aku akan mengucapkan, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Turun ayat ini. Nah, Allah berfirman, Inna ka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi mayyasyana. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Sedangkan, hidayah yang kedua, hidayah uh, Al-Irsyad wal-Bayan memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada manusia, agar mereka kembali ke jalan Allah, ini ditetapkan juga untuk selain Allah. Nah, makanya, hidayah yang kedua ini, ya, cocok pada, ayat dalam surat Ashura, Ash ayat 52. Nah, jadi seakan-akan, kontradiksi, akan tetapi, bisa dikompromikan. Maka, tidak perlu kita melakukan, nasakh, menghapus salah satu di antara keduanya. Nah, karena, bisa atau, ee, memungkinkan untuk dijama atau dikompromikan. Nah, Kata beliau, fa'in fa am kena lejar ma'af ala nasak. Kalau memungkinkan untuk dikompromikan dijama' antara dua dalil yang ada itu, ya, maka tidak ada nasakh tidak ada penghapusan, tidak perlu dinasakh Kenapa? Liimka nilai amali bikulin minhuma. Karena memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil tersebut. Nah, masya Allah Ya. Yang kedua, ya, jadi itu syarat yang pertama. Ya, kalau sudah tidak memungkinkan untuk dijamakkan, ya, maka harus dihapus salah satu di antara keduanya. Ya. Tapi kalau memungkinkan untuk dijamak, memungkinkan untuk dikompromikan, ya, berarti harus dikompromikan. Tidak boleh dinasak tidak boleh dinasakh atau dihapus hukumnya. Nah, syarat yang kedua, bolehnya an-naskh uh, atau penghapusan hukum, yang kedua kata beliau, "Thaniyan al-ilmu bi ta'khurinnasikhi"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 Nasikh ada mansuh. Kalau nasikh itu nasikh yang menghapus. Kalau al-mansuh yang dihapus. Ya. Boleh kita menasih atau menasih menghapus salah satu dari, di antara hukum. Kalau si penasih ini atau dalil yang menghapus ini kita tahu dia lebih belakangan. Ya. Lebih belakangan datangnya dibandingkan dalil yang dihapus. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu hal tersebut? Kata beliau, wayu'ulamudalika imma bin nasi, au bi khobaris shahabi, au bi tarikh dengan tiga perkara. Itu bisa kita ketahui. Yang pertama bin nasi dengan nas, dengan dalil, ya, dengan dalil. Masya Allah tala. Ta yang kedua dengan khabarnya sahabat, Khabar dari sahabat. Yang ketiga au bi tarikh dengan tarikh, ya, tarikh itu tanggal, ya, atau uh, Sesuatu yang terkait dengan tanggal atau peristiwa. Misaluma ulima tak atau ulima tak akuruh bin nasi. Nah, beliau berikan contohnya. Contoh, ya sesuatu atau dalil yang diketahui tak akuruh bin nasi. Ya. Dalil yang menasihh, dalil yang menghapus itu diketahui belakangan datangnya, ya dengan nasi. Contohnya apa? Kauluhu sallallahu alaihi sallam. Kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i. Wa inna allaha kada harroma thalika ila yaumil qiyamati. Hadisnya sahih, riwayat muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, Dahulu aku izinkan kalian untuk al istimta' minan nisa'. Ya, Bersenang-senang dengan wanita. Istimta' maksudnya apa? Istimta' di sini maksudnya nikah mut'ah. Nah. Maksudnya apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah ya, dalam waktu tertentu. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia ini nikah kontrak. Nah, ya. Dulu itu di awal Islam di, di, diizinkan. Ya. Kalau uh, sebagian sahabat datang ke satu negeri umpamanya dalam rangka uh, apa namanya jihad fisa bilillah. Ya. Atau uh, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berat bagi mereka waktu itu ya, karena sendiri ya kemudian jauh dari istri, Nabi izinkan mereka, boleh. Ya, bagi mereka untuk menikah, ya ingat ya, bukan berzina, tapi menikah. Menikah dalam waktu tertentu. Alias nikah kontrak. Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi, laki-laki menikah dengan perempuan dalam waktu satu bulan, umpamanya. Boleh atau tidak? Boleh. Di awal Islam. Dulu. Nah. Setelah itu, dihapus, diharamkan oleh Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah. وَأَنَّ اللَّهَ قَدَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Dan sungguhnya Allah mengharamkan hal itu sampai pada hari kiamat. Nah. Awalnya boleh, setelah itu diharamkan. Nah. inilah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya berbeda dengan orang-orang Syiah. Ya. Orang-orang Syiah mengatakan ya bahkan mereka bukan hanya sekadar mengatakan mereka mengamalkan nikah mudah itu ya, jadi sampai sekarang pun mereka tetap menganggapnya halal dibolehkan padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya siapa yang mengharamkan nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam atas wahyu dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala nah perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah pertama dalil tentang bolehnya nikah mudah yang kedua dalil tentang Haramnya nikah mudah dalam satu nas, dalam satu redaksi hadis. Nah, ini kita tahu dari hadis Nabi saw. Jadi hukum nikah mudah, bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Di awal Islam boleh, tapi setelah itu di, diharamkan oleh Nabi saw berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wataala. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi kita tahu, berarti eh, haramnya nikah mudah itu belakangan. Berarti menghapus. Tentang bolehnya nikah mutah yang datang pertama awal, ya, masya Allah tala. Ta Taik. Ini kita tahu dari Nas. dalil dari Al Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang kedua kita tahu dari mana taahurun uh, ta nasikh. Cara yang kedua kata beliau wa mithalu ma uli ma bi kabaris shohabi. Uh, contoh belakang ke. Uh, Penasih atau dalil yang menghapus datang belakangan yang diketahui dengan khabar dari Sahabat Nabi SAW. Contohnya kaum Aisyah, ya. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah ini salah satu dari ibunda kita. Ya, karena istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibu kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa azwajhu ummahatuhum dan istri-istrinya yakni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu mereka. Nah, maka seorang muslim diwajibkan untuk menghormati ibu mereka. Kan begitu? Ya, enggak boleh kita kurang ajar terhadap ibu kita, apalagi eh, ibu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yakni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana akidah orang-orang Syiah Rafidah yang mereka menjelek-jelekkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelekkan Aisyah Bahkan mereka mengatakan Aisha radhiallahu anha telah kafir, bahkan masuk dalam neraka, digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah dan seterusnya. Nafsunul bilahi, minta ligtna. Demikian pula kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang uh, tidak pantas atau mengandung penghinaan terhadap mereka. Ya seperti ada orang, ada seorang dai di Bandung sana yang merek, dia mengatakan istri-istri uh, Nabi itu adalah wanita-wanita gaul, ya, wanita. Masyaallah, ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada ibunda kita Aisyah dan ibunda kita yang lainnya dari kalangan ummahatul mukminin. Nah. Allahu musta'an. Baik. Contohnya ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana fima unzila al Qurani asyaru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat." Nah. Dahulu, ya, ayat Al-Quran yang turun ya, tentang Al-Rada'ah al itu sepuluh kali susuan yang maklum, yang diketahui. Dan itu bisa mengharamkan mengharamkan maksudnya begini. <tuh> uh, seorang bayi ya, atau seorang anak yang menyusu kepada seorang wanita. Padahal wanita itu bukan ibunya, maka ibu ini otomatis menjadi ibu kan e, ibu, ibu susuannya, ya menjadi mahromnya dengan sepuluh kali susuan itu pertama. Nah setelah itu semua setelah itu dihapus hukumnya menjadi berapa? Menjadi lima kali susuan, ya. Jadi kalau ada seorang anak ya dia menyusu kepada seorang wanita dengan lima kali susuan, lima kali menyusu, ya. Maka anak tersebut dianggap sebagai anak wanita itu, dianggap sebagai ibu susuannya. Nah, anak itu dianggap sebagai anak susuannya, ya, menjadi mahromnya. Baik. masya Allah tala. Ta Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wamilumakulimah b'tarikh contoh nasih dalil yang menghapus itu diketahui dari tarikh dari sejarah, ya, atau dari penanggalan atau dari sejarah adalah qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-anfal ayat 66 ini sudah kita bahas ya di dua pertemuan sebelumnya karena bab nasakh ini adalah bab ini pertemuan yang ketiga dalam bab nasakh pertemuan pertama dan kedua ini sudah kita singgung surah al-anfal ayat 55 dan afwan ayat 65 dan 66 Allah berfirman al-ana khaffafallahu 'ankum al-ayah sekarang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian nah yadullu ala ta'khuri hadzal hukum ini menunjukkan tentang Ya, terakhirnya hukum ini. Ini datang belakangan, ya. Karena disebutkan pada awal ayat, ya, tentang uh, surat al-Anfal ini ayat 65 dan 66. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah ayatul musabar, ayatul musabaroh, ayat tentang kesabaran. Karena uh, waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Dalam surah Al-Anfal, ayat 60, 65, waktu itu, ya, uh, para sahabat diwajibkan untuk berperang walaupun musuh itu 20 kali lipat dari mereka. Nah. Ya ayuhan nabiyu, harridil mu'minina al-kitali. ayyakum minkum ishruna, sabiruna, yaglibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'atun, yaglibu alfam minal ladina kafaru. Nah. Wahai, wahai uh, nabi, ya, harridil mu'minin, berikan... Motivasi kepada orang-orang beriman untuk berperang ya, Kalau diantara kalian ya, Diantara kaum mukminin itu ada 20 orang Yang bersabar maka dia bisa mengalahkan 200 orang 1 banding 20 nah, Dan kalau diantara mereka ada 100 orang Maka dia bisa mengalahkan Mereka bisa mengalahkan seribu orang Dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah Nah itu yang pertama Awal ya, Datang belakangan Ayat menghapus ayat tersebut yaitu surah Al-Anfal ayat 66. Ya, jadi kita tahu dari tarikhnya, dari sejarah sejarah e, menunjukkan bahwasannya ayat surah Al-Anfal 66 ini datang belakangan. Datang belakangan. Allah berfirman, Al-Ada khaffafallahu ankum wa'alim anna fikum do'fa Iyakum minkum miyatun sabiratun yaglibu miyataini wa iyakum minkum alfun yaglibu alfain Nah, sekarang Allah ringankan untuk kalian dan Allah tahu pada kalian ada kelemahan ya kalau diantara kalian ada seratus orang yang bersabar maka dia akan mengalahkan dua ratus orang dan kalau diantara kalian ada seribu orang maka dia bisa mereka bisa mengalahkan dua ribu orang kafir ya dalam perang berarti satu banding dua ayat dalam surah al-anfal itu satu banding dua puluh ya datang ayat belakangan setelahnya Yang di surah Al-Anfal kita ketahui dari tarikh dari sisi sejarah kita ketahui surah Al-Anfal datang belakangan ya ayat yang ke-66 ya Allah Subhanahu wa taala ringankan karena Allah mengetahui ada kelemahan pada orang-orang yang beriman waktu itu ya maka disebutkan kalau ada 100 orang ya bisa mengalahkan 200 ya 1 banding 2 ya 1 banding 2 kalau ada 1000 bisa mengalahkan 2006. Masya Allah taala baik ya Fakauluhu kata beliau maka Firman Allah al-Ana sekarang yaduluhu ala taakhurihadalhukmu ini menunjukkan ya, tentang taakhur ya, datang belakangnya datang belakangannya hukum ini ini yani, terakhir datangnya ya, kita ketahui dari kata al-Ana sekarang berarti dahulu ya, kalau lebih simpelnya dahulu dalam surat Al-Anfal ayat 65 Allah wajibkan 1 banding 20 untuk melawan musuh. Al-Ana, sekarang, ya, berarti datangnya ke belakangan, kan begitu. Ya, kalau kalau, kalau kata sekarang, itu menunjukkan zaman. Ya, menunjukkan ada sesuatu yang telah didahulunya. Ya, ada sesuatu yang telah didahului. Berarti, sebelumnya, 1 banding 20 dilalui, setelah itu apa? Sekarang menjadi 1 banding 2. Nah, Nah, kalau mau lebih gampang lagi Dahulu kita dijajah Oleh Belanda Sekarang kita merdeka nah, Begitu. Berarti apa? Kata sekarang itu menunjukkan apa? Sejarah terjadinya e, Sesuatu e, Melalui tarikh ya, dari sejarah Atau waktu yang telah berlalu Nah wakadha law zikra an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakama bi shay'in qabla al-hijrati thumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu fasta ann nasikhun nah demikian pula kata beliau nah, disebutkan, disebutkan, kalau law zikra anna an-nabiyya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sananya nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan disebutkan disebutkan bahwasanya nabi ya menghukumi sesuatu sebelum hijrah setelah itu nabi menghukumi Ya dengan hal yang sama setelahnya dengan sesuatu yang menyelisihi hukum yang sebelum hijrah tadi. Nah, maka kita ketahui fathani nasihun. Kalau begitu yang kedua yang setelah hijrah itu adalah nasihh. Nah, kemudian dalam satu perkara umpamanya Nabi hukumnya A sebelum hijrah. Ya Nabi hukumnya A sebelum hijrah. Begitu Nabi hijrah. Ya dalam dalam perkara yang sama Nabi hukumnya B. Kalau begitu yang mana yang mana yang kita ikuti yang pertama atau yang kedua? Kita ikuti yang pertama. Kita ikuti yang pertama. Karena itu yang terakhir. Nah. Masya Allah Ta'ala. Taib. Perkara yang ketiga. Dari syarat nasakh. Atau syarat penghapusan hukum. Jadi tadi saya sudah sebutkan ya. E, Di sini beliau sebutkan tiga. Yang pertama. Ta'adzurul adhu, ta jama'i. Atau. E, Ta'adzurul jam'i Baina dari lain. Nah. Ta'adzurul jam'i Baina dari lain. lain. Uh, tidak memungkinkan untuk mengkompromikan diantara dua dalil, ya itu diantara syaratnya. Yang kedua, ya, il al ilmu bi taahkurin nasikh, ilmu tentang taahkurin nasikh, ilmu tentang uh, dalil yang menghapus itu diketahui datangnya belakangan. Nah Nah, kemudian ada rinciannya poin yang kedua ini ada rinciannya tadi yang telah kita sebutkan bagaimana cara kita tahu bahwasanya dalil yang menghapus itu datangnya belakangan nah, ini ada dengan, dengan dengan tiga cara entah itu dengan nas dari dalil atau dengan khabar dari sahabat atau dengan tarikh dengan sejarah yang kita lihat ya, dalam sejarah Islam nah, atau dalam dalil Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat yang ketiga ikhwanin wa akhwati fil rahiman thubutun nasikh Validnya nasikh itu, maksudnya valid validnya dalil yang menghapus. Kita sudah sebutkan tadi ya. Kalau dalil yang menghapus itu disebut apa? Nasikh. Kalau dalil yang dihapus disebut al mansuk. Jadi nasikh an nasikh wal mansuk dalil yang menghapus dan yang dihapus. Nah, di antara syarat terjadinya an nasikh penghapusan hukum ya adalah subuh tun nasikh dalil yang menghapus ini ya. Sabata nah, nah, nah, uh, valid, ya, valid. Nah, kalau engkau tidak valid, engkau tidak boleh menasihh, tidak boleh menghapus, ya, harus dipastikan valid, ya. Kata beliau, Rahimahullah, washtaratul jumhuru ayyakuna akhwah min al mansuki au mumahilan lahu. Nah, falayun syukul, falayun mutawatiru indahum bil ahd. Kata beliau, jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwasanya ya, dipersyaratkan an-nasikh dalil yang menghapus itu lebih kuat daripada al-mansuh dalil yang dihapus, atau setidaknya mumtazilans sama kuatnya. Nah, oleh kerana itu, ya ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Oleh kerana itu, kata beliau, al-mutawatir itu tidak boleh dihapus ya dengan al-ahad nah <kuh> ini uh, al-mutawatir dan al-ahad ini istilah ya istilah dalam uh, ilmu hadis hadis-hadis ya. yang mutawatir yang direkam dari banyak sahabat atau dari banyak jalur ya sedangkan hadis-hadis uh, ahad ini tidak direkam kecuali hanya satu sahabat saja atau uh, uh, satu riwayat. Nah, enggak ada riwayat lain yang menguatkannya. Ya. Nah. Jadi hadis yang mutawatir menurut jumhur ulama itu eh, tidak boleh dihapus dengan hadis-hadis yang ahad. Ya. Wa walaupun ya, hadis ahad itu valid. Ini menurut jumhur jumhur ulama. Wal arjahhu akan tapi dan yang rajih yang kuat menurut beliau pengarang rahimahullah taala, annahu لا يشترط أن يكون النسخ أخوا أو مماثلاً. نعم. Nah. لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. Ya. Dan tidak dipersyaratkan. Nah, في ثبوته التواتر tidak dipersyaratkan validnya atau bolehnya anas tersebut التواتر mutawatirnya hadis tersebut. nah Masyaallah Ta'ala. Taib. Jadi kesimpulan yang disebutkan oleh beliau dalam poin yang ketiga ini, ia ya ada khilaf di kalangan, di kalangan para ulama. Nah, kalau an-nasikh lebih kuat daripada uh, lebih kuat atau serupa atau sama dengan al-mansuh, maka boleh ya, menasikh, boleh menghapus. Ya. Jadi uh, penghapusan hukum ya, antara nasikh wal mansuh, kalau nasikh lebih kuat atau minimal sama dengan al mansuh boleh tidak kita menasihh boleh ya, menurut ulama ya, ini sepakat ulama. Nah jadi, jadi nanti dilihat lagi ya, bagaimana caranya kembali kepada poin yang kedua tadi ya, uh, ilmu tentang takahurin nasihh demikian pula poin yang pertama kalau memang sudah tidak bisa dikompromikan maka boleh kita menasihhnya. Nah masyaAllah tala nanti, nanti dilihat Ya, sepakat ulama kalau seandainya an-nasikh wal mansuh eh, an-nasikh lebih kuat ya, daripada al mansuh itu boleh atau an-nasikh wal mansuh itu minimal sama kekuatannya seperti dalam peribahasan hadis antara hadis mutawatir dan hadis ahad tentunya hadis mutawatir lebih lebih lebih kuat derajatnya dibandingkan hadis ahad. Nah, masyaAllah tala, tapi eh, menurut Beliau ya menyisih jumur ulama, ya, yang penting dalil nasikh ini yang menghapus ini valid, itu yang paling penting. Kalau valid, ya boleh dia, dia eh, dalil ini boleh menasikh menghapus hukum yang lainnya. Nah, hanya dipercayakan apa kevalidannya saja. Kalau memang valid, ya boleh untuk menasikh. Ya, jadi walaupun eh, al mansuh lebih kuat, ya. Dalil yang dihapus mungkin dari sisi derajatnya lebih kuat, ya. Makanya kata beliau wa'idakan al-manshuk akhwah nasikhu sabitan. Ya, kalau seandainya <coughs> dalil yang dihapus itu lebih kuat, sedangkan dalil yang nasikh yang menghapus itu sabit valid, ya. Ini terjadi uh, khilaf di kalangan para ulama. Faljumhur yarau na annahu la yunsakhul akhwah bil azaf. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya dalil yang lebih kuat itu tidak boleh dihapus dengan dalil yang lebih lemah darinya. Akan tetapi kata beliau wasohihu annu yunsahu yunsahu mada masabitan. Tapi yang rajih dalil itu bisa menghapus, ya selama dalil tersebut valid, ya walaupun dia kurang dari sisi derajatnya lebih lebih uh, di bawah, ya seperti tadi. Boleh enggak hadis mutawatir lebih tinggi daripada hadis ahad? Kan begitu. Boleh enggak hadis ahad ini seandainya terjadi kontradiksi ya, umpamanya, boleh enggak hadis yang ahad ini menasikh menghapus hukum hadis yang mutawatir? Ya, kalau menurut jumhur ulama enggak boleh. Ya, tapi yang rajih di di rajihkan oleh beliau di sini yang benar yang sahih boleh. Selama apa? Selama hadis yang ahad ini adalah hadis yang yang valid, hadis yang sahih. Nah, begitu. Wallahu ta'ala alam. Ini uh, yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayahnya untuk selalu istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesabaran ya, Terkhusus di waktu-waktu seperti sekarang ini Jemaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita sangat butuh kepada as-sabar ya, Kesabaran ya, Kita minta kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kesabaran Untuk melalui hari-hari atau detik-detik seperti sekarang ini Nah Tidak ada jalan lain Kecuali dengan sabar Ya, bersabar dan terus berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kesabaran itulah insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kepada kita semua. Nah, perbanyak sabar ya khususnya di musim corona seperti ini ya, banyak aktivitas yang terkendala, dimikir pula mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin yang mungkin eh, dari sisi maishahnya Pekerjaannya dari sisi mencari nafkahnya itu mungkin terhambat, ya atau bahkan mungkin uh, hilang. Ya, sabar, jangan takut, jangan khawatir, karena sungguhnya Allah Subhanahu Wataala huwarrazaqulku al al watilmatin. Al Allah Subhanahu Wataala adalah zat yang maha memberi rezeki dan Allah adalah zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesabaran dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Yang paling pentingnya kita jaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas keimanan, ya, di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula, kita memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian, ya, cobaan-cobaan keimanan, yaa, Mungkin kita banyak mendengarkan hal-hal yang terkadang itu membuat hati kita miris. ya Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai seorang yang mengikuti manhaj salafus salih, mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Terkadang kita melihat berita-berita ya, tertentu atau hal-hal kita miris, ya e, prihatin, dan kita bersedih. Nah, akan tetapi dengan kesabaran itu insyaAllah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan jalan keluar untuk... Islam dan kaum muslimin khususnya kita yang ada di Indonesia bersabar ya dengan, persabar, dengan kesabaran itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kita memohon agar diberikan kesabaran untuk selalu istiqomah di atas jalan yang telah dituntunkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa bagaimanapun besar dan beratnya ujian itu ya kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran insyaallah kita bisa untuk melewatinya. Biatinilah. Nah, dan kita tidak lupa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah. di akhir kehidupan kita. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wataala untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya Rabbul al Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukau li hadha wa astaghfirullahalil walakum walisairil muslimina min kulli zambin innahu huwal qafur rahim Kita tutup majlis kita dengan doa kafartul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi